Я припинив ту розмову, нагадавши про посла. Власне, я не маючи охоти вести її далі, бо й навіщо. Не було для мене таємницею, що старшини гризлися між собою. Готови мене в гості води втопити. І кожному лише булава сяяла. А що за булавою? Ніхто не вмів бачити, ніхто не знав, яка вона тяжка, скільки за неї праці, дум. Напруження, вичерпаності серця і мук душевних. Скупий свічки в церкві не поставить, О душі рогаті, о персть земна. Сиділи, мовчали, пили, аж чуби їм диміли. Ніхто й не здогадувався, що бачу їх усіх. Наскрізь шкода говорити. Сміровський прибув у супроводі сотні вершників з королівської гвардії. Я вислав йому навстріч шість тисяч кінних козаків. Під звуки сурмі бубнів його провели мимо спінзамостя і, обложені гадаючи, що принесено вість про обрання короля, висипали на стіни і стрічали пана Сміровського в віватому. Перед лабунками виїхав зустрічати посла генеральний обозний Чорнота, і він у його почт напишно пишно вбраних конях, всі дорогі, зброї, в хутрах, з хоругвами, в золотім шитті і з бунчуками. Я вітав посла у дворі своєї хати, так що міг він згодом похвалитися, мовляв, бачився з гетьманом в урочистій обстановці. Стріляно з гармат густо, бито в бубни, кричано вівати і славу. «З милістю і миром приїхав я сюди», – сказав Сміровський. І я повів його до хати. Був я тоді в скарзатнім жупані з рідними петлицями, в ферезії, підшитій найкращими соболями, із золотою шаблою при боці, не для величення пустого все те, а для майостату належного. Булава гетьманська лежала край столу. Я скинув її на підлогу. «Не тримаюся за сю булаву, пане Сміровське, – мов до посла. На першу вість про вибір Казимира відпояшу шаблю і лук відложу і належну покору йому віддам. Якби ж королем став не Казимир, якому не хочу служити і кров за гідність цього проливати, то пішов би просто на Краків» і взявши в скарбниці корону, дав би тому, кому б знав. Стали входити мої генеральні старшини Виговський, Чорнота, та Знарудний, посовувий димкою Іванець, і я називав кожного. Сміровський приглядався до них уважно, мов би шукав когось. каже я не стримався, спитав. Маєш кого знайомого у нас, пане Якобе? Ліпший не мав би праву руку твою, кривоноса. «Мова у про нього, що він гетьман не названий. Не дай мені його бачити, бо хоч би мали мене на шматки розрубати, я в нього щаблю свою стромлю». «Щось там між вас було. Він як чоловік гречний усунувся». Мовив я заспокійував. «Кажеш, щось гетьмане!» спалахнув Сміровський. «В полонім жону мою і дітей криваність побив». Си на восьмилітнього Орді продав, побрав майданого на сорок тисяч. Де він же сам? То його хлопці, мабуть. Ти ж, пане якоби де тоді був? До Варшави від козаків утік? Сам утіка жену з дітками покинув. Що ж то за шляхетство таке? Та ж не для того щоб ти прибув, аби ми дорікали один одному. Передав мені лист Яна Казимира з королівськими печатями, і я зволів Виговському цитати той лист, зламавши печаті власноручно. Казимир повідомляв про запевнене своє обрання, радив козакам уступати на звичайні місця, просив мене не йти на Варшаву і не перешкоджати лекції, обіцяв на випадок обрання повна амністію козаками і примноження вольності. Сміровський от себе додав, що Кароль Фердінанд зрікається боротьби за престол. Вже є домовленість між братами про це. Казимир відступив братові біскупства Опольське і Рацюборське і обіцяв отримати від речі Посполиті згоду на два аббатства. Отож, обрання Яна Казимира Справа вирішена. Тепер ждуть дня, коли архібісткуп Любинський проспіває «Вені, креатор» і приступлять до складання голосів. став вітати обрання, Яна Казимира. Чернота дав знак, і пущено таку густу стрільбу, аж земля глиміла. Тут я запросив пана посла на обід козацький». А тим часом полковники, старшини, козаки просили королівський лист і читали, розбираючи кожне слово. Коли ж дочиталися, що підпис не короля польського, а тільки шведського, і печаті теж шведського королівства, то здійнялася буча неймовірно. «Чуєш, пане Смировський?» – сказав я послові. «Обдурити себе не дамо нікому» поки не стане Казимир королем польським, і поки не одержу запевнений від нього, не відступлю нікуди. Треба мені переполоскати всі волості до вісли. Готові зимувати тут. Палити і вбивати забороняю. Гумна охороняємо самі, аби не допустити голоду. Скажи, що бачу. В пани мрут з голоду. А козаки мої, коли їм руть, то від об'їдання надмірного. За мене ханий султан, Москва, Волощина, Ракоці.